A'udhu billahi min ashshaytan rajim Bismillah arrahman arrahim Alhamdulillahi rabbil a'lamin Wa salatu wa salamu Ala ashrafi al-khalqi wal-mursaleen Nabiyyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina Thumma amma wa'adu Tajidha falandarimat Mirnyohyat shuqiri May persosur may Absoluti taqonwetum zhautiton Tabareka wa ta'ala Pershandajit musheera Rahmeti zhauti jalla wa ala Qoftë në zotërim në pejgamberin Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi shoktë tij besnik, bi familja e tij e ndershme, me bashkëshortët e tij të, të, të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kësaj botës të cilët kanë ndjekur rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Do të, të vazhdojmë vëllezër të ndershëm me lejen e Allahu xhellahu ala në ciklin dhe vargun dhe mbi, e vargun e lexhëratave mbi ndërlidjen e pashkoputur mes së debimit dhe besimit, mes akides dhe akhlakit. Pra kemi fillu një vargë të ligjeratave ku dëshirojmë ta argumentojmë ve të citojmë fjal nga pengamberi sallallahu aleyhi sallem nga djetarët e muslimanve, prej sahabeve, pejtabi inve dhe prej ulemave të tjertë, generat pas generate, të cilët as njëherë në trurin e tëre, në përceptimet e tëre, në kuptimet e tëre, nuk kanë pa dalim në mes aqidës dhe e dedit nuk kam pa ndarje mes edukatës dhe ajo e cila është pjesë e besimit andaj ne do të vazhdojmë lejnë Allahu xhelle xelaluhu të argumentojmë mbi kët kapitin dhe ajo e cila dëshironë me arrit është një musliman një besimtar një njeri i cili ka besuar Zotin xhelle wala ka besimin e pastër dhe i ngjan e jashtëmja dhe e mbrençmja e ti me një shok të pengamberi sallallahu aleyhi wa sallem pra nuk ka mundësi sot ti me e pa një njëri që i njësën sahabës i njësën shoku të pengamberi sallallahu aleyhi wa sallem vetëm nëse i bashkon mes edhebit dhe akidës mes edhebit edukatës dhe akidës i bënkaj me lëgjauzije në livrën e ti me deri gjusë salikin Libri më i mirë i ti, kryeve për e ti, ka përmen këta në kaptin të veçant, në vëllimin e dytë të kësaj libre, argumente të shumëta, të se do të i citojmë disa për e tëre, se e debi është palca e besimit. Ma djeka thanë, nuk gjenë jo besimtar, nuk gjenë qafir, nuk gjenë idhujtar, nuk gjenë kriminel, karshizotit, ka thonë vetëm se e ka përrej e debit të mangët. Pra pëse ka dalë jo besimtari kërshia Allahot, se s'ka e debë. Ja ka morë mendja ati që i mundët mi dalë kërshia. Ja ka morë mendja jo besimtari që i mundët mushtime Zotin. Ja merë mendja gjunaqari që i mundët mushtime me Allahun Gjellu Vala. Këtë të i thotë i bënkajimi, para mendone, kufrin, mos besimin, i dhujtarin, e bje i bënkajim e lgjauzije, gudzim i tepërt, i shfrenum i njeriut dhe i del karshi Allahot. Pra, a e shikon e sa ndikon njeriut nga tabiatit ti, në besimin e ti, shumë. Ande Allahu gjelle gjelaluhu në ajetet me kije, që që qënë njerëzit. Allahu nuk ju zbrit në ajetet me kije dispozita. Ajetet me kije e të mshfaqën dësende, tabiatet edhe besime. Tabiatet edhe besime. Ande e thot, ju jeni kriminal, ju jeni rebelusë, ju nuk, nuk kini edep me Allah ju nuk edini kryusin e juve ju ba një shirkati ju ba një barabart e kjo është prej mos edepit andaj neve dhe të përmejnë me fjalë të i bënkaji me lëgjauzije të më detalshme mirë për fillin mishë vazhdojna me ngopje në kësaj meselje dhe në gjeshe në kësaj meselje me adithë të pengamberit sallallahu aleyhi wasallem prej argumenteve citate se edepi edukata skandari me sakides është aditën se kanë gjerë imam Bukhariu dhe imam muslimi nga pengamberi sallallahu a.sallam sa i ka than men kene ju minu billah kush do që i beson Allahut kjo është forma shartije i thoi në gjonarave kushtore pra si ta këtë klëcu që këtë kusht let la boje këtë tjetërën në mungis parës ka me mungue pasoja Pra, kushe ka që ta, letaband që ta, kë e dita argumendo se ka të parë. Qa dhëtë për nga meri sallallahu aleyhi sallem. Kushe dhëtë që i besër Allahut. A është prej akides? Pa, ma nëshë, prej akides. Wal johmi lë akhir, dhe ditës së gjikimit, ditës fundit. Kjo është prej besimit. Qa me baki njeri? Thotë për nga meri sallem. Faljekul khajron au li esmuteh. Thot, ose në të fol e kajrë, ose në të hejshëte. Thot, Ibon Kajimi, me fol në vendin e duhur dhe me hejshë në vendin e duhur, qka është edep? Jemi një mezhlis, jemi një kuvend, jemi një vend, e di sa duhet me fol, apo nuk duhet me fol, kjo është edep. Për nga mëveri, sallallahu aleyhu sallem, ka thonë, prej imanit në Allahun është, shuj kërë dhut me shujtë. Fol kërë dhut me fol, a kjo është e randë. Se njerzit nuk e zbatojn këta se kanë gërrvishjen e iman, dumë fol. Kush m'andalon mua? Dumë folunë. Apo e kjo është mungesa e imanit. Andaj shikoj benzamelidh me ahiret, si ti kish besu ahiret edhe të ndeshujë. O ma të kish më shujt, do të më shujt. Ose hajër, e tash hajër çka është hajër? Kan thonë dietarët, ajo çka vjen përputhje me fenë e Zotit. Ndërsa më foln përputhje me fenë e Zotit, çyçipje i vjen mësu fillimisht. A shikoni sa pak ju lejohet njerëzve të më fol, sa shumë ata flasin? Andaj tha Muad ibn Jabelit kur e pyeti, çka i çon njerzin zgjarr? Tha, gjuha, se s'na ulën të fol. Nuk ndalen të fol. Andaj kjo është pjesë e aqidës. Pastaj tha, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Ku shpëson Allahut dhe ditës së gjykimit, subhanallah. Gjithmonë lidhet me këtë dy shtyllat e imanit. Feljukrim Mgjarah Qa me bo? Nëse i ka besu Allah dhe pengamberit dhe ditës e gjikimit Leta respektoje kojshin e ti, fqinin e ti Pra, prej imanit në Allah është musil mirë me fqin është mirë dhe është prej palqës Së ruajtës e imanit që ti e shfaqë në Ata që a i ki rëth vetës Pasaj thëtë pengamberi sallallahu aleyhi sallam, wa mën këna juqminu billa, wa ljohumil akhir, e kush i beson Allahot, dhe dite së gjikimit, fel ju krim dhajfe, le të ndëroje misafirim. Pra prej besimit e kapru pengamberi sallallahu aleyhi sallam, me ndëru misafirim. Andaj kjo adith e kam përmendje tartë në ndërlidhjen mes akhlakit dhe imanit. Hadithet tjera, nga pengamberi sallallahu alaihi wasallam Hadithet në se kanë zirë imam muslimi Ka tham pengamberi sallallahu alaihi wasallam Inna Allahe gjemilun ju hibbul gjemal Med vërtetë, Allahu është i bukur është i bukur, sa është i bukur? Pra ashtot piti, sa është i bukur Allahu Jelle wa Ala Qa thënë djetartë, thot i bën kajim El Gjauzije, fe gjemaluhu fi gajetil kemal bukuria ti është në absolutizmin e bukurisë, që në nënkuptam se së mund është me paramendu sa është i mirë zotë i jonë gjellë gjellë u alë apo thot, ajo është burim i bukurive ajo është burim i bukurive mund është pak vetëm me ku ti mledhë shkrit bukurit sa është ajë gjellë gjellë u alë shumë është i madhë shumë është i bukur të barëke vë të alë që vanë për nga mëre e lidhë besimin në emrin e Allahut Gjemil me akhlak që ish, thotë për nga mëre në vazhdim të aditin, pa presje thotë për nga mëre El Kiburu Batarul Hak me ndje madhësi është me hedhë po është vërtetën me ndje madhësi, pra nuk i takon njëni që ka besu në bukurin e zoti Gjellewala me hedhë po është të vërtetën me revuzu të vërtete nuk i takon, se se ka besu në madhështin edhe bukurin e Zotit e Bareke wa Teala wa ghamton nes dhe me i nënshmu njerëzit pra nuk mund dhe të dikush që e ka besu se Allahu është i bukur me i nënshmu njerëzit pse val, qatë o di bënkajim e lgjëzije se gjdo në nënshmimi njerëzve fillëmish pse lindë në nënshmimi se ti me non se ka mangësia, ja po ka mangësia Mir po qe a ditë t'bantim e kuptoj diçka tjetër. Çaj më i bukur e ka bosh që ato ashtu. E ka lënë që ato ashtu. Ndash kur është i deformuar në krim, i shëmtuar në pamje, kretasënte. Ti nuk guxon mënenjmu në ata, pse? Se nuk ke krijesa jote. Andaj fudelim në ja di ç'vante. Tha kam frik kur e nënshmoj një çen? Mënenjmu një çen. Ajë për gatabjata është i nënshmuar. Pse? Tha të më thojë Allahu mos e ke kriju ti. Mëse ke kriju ti, ty se ke kriju, o në kam kriju, pse e në nëshmove? Para me ndo me njerëzit. Para me ndo me njerëzit. Andaj për nga mberi, sallatës sallem, e, e ka lidhë. Besimin nemën e Allah u gjemil, së është i bukur, maja e bukuris, është që me reflektu në dy cilësi. Me e pranu dëvërtetën, nga se vjenë prej dëvërtetit, nga kush do qoftë, dhe mësme i në nëshmu njerëzit. A mësme i n nga imani që buron prej zemrës pasaj në adit tjetër të se në kanë zinë imam tirmidiju dhe ka bo imam dhe ebi ju sahih ka thonë për nga mberi sallallahu aleyhu sallem kër është pyt ma ju dëkhilun nëse lë gjenne qka mas shumë të i fut njërzin gjennet me njëherë neve në shkon me indja po po me akide, me qka deshte me hi po normal që më akide me akide kime hi gjennet mirë pa ajo akide ka refleks, du të mu pas shiru dikon ajo. Nuk mu nëtë loj loj njeri, loj loj përceptimi, loj loj sokaki, ti me të imponu akide. Së mu nëtë ajo? Ajo dhe në për shpalljes, ka arë për pre këti cilë është maj mirë. Së mu nëtë na atët avjatët e sokakit me i bat hakit. Së mu nëtë? Se nuk e lejon, nuk e lejon ligi zote Gjelluahala. Nuk e lejon, Allah u gjellëvala qëka thotë për nga meri së sëllëm qëka i fut njërzit më shumëti në gjennët tha kallë tha për nga meri së sëllëm taqvallahu taqvallukun Allahum më koni dhegotshëm miru i të kufit e zotit e barëke pastaj va husnul khulluk dhe edhebi i mir edukata e mir husnul khulluk ana për ketë fjallën husn Do të mbajmë një varg tjetër të lideratave me lenin Allahu xhelle xjalaluhu se si ndikojnë emrat e mirë, fjalët e mira në përforcimin e kësa. Do ta shohim se i ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziyja hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sa emra i kanë dru pe nga mes romt mushrikve. Ti çeki imën në çështë, se kimo piso çështë. Ti çu çeki imën në çështë, se kimo preso çështë. E ka çunionin për njerëzve me me kry një punë, ka thonë çike imën këtu, jo ka ndalu. Hajde në tjetër çka e koim më të mirë. Ka çu delegacion Beigamberis sallall me kry të sa punë, mesazhe me çu letrat të rëta, ka thonë Selmani i njeri i cili ka imën e mi dhe fytyrën e bukur. Kto nuk janë të rastishme. Ka së tregojnë se paraqitja e besimit duhet të mbohet në formën më të mirë. Andaj Beigamberi alay salatu sallam e ka vënë për veprat që më shumë ti futin në xhenet. Tak valloku dhe edukata e mirë. Hadith tjetër. E të ky hadithi kush e kujton thash kush nuk beson që ashtu dën fraksionet gabuara. Sa do të shohmë se ai cili nuk e mendon edebin për për akides ka irgjë. Ka irgjë me tekst të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka dhan pejgamberi alayhi salatu wassalam. Hadith-a e Gazzir Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi. Ka thonë, el imanu biduun, vësit tu në shohbeten. Ka thonë, imani, imani, pjesë, jo, esenca akides, jo ajo jashtë, mrejna jo, fuqia me mrejnç me imanit. Ka thonë, është, 16 e ditë shka pjesë. Në një trasmetim tjetër, 17 e ditë shka pjesë. Fë avdaluha, më e mira e kësaj, e këtër e pjesëve të imanit është La ilaha illallah, fjala La ilaha illallah, wa adenaha imatatul edhe, anit tariq, ma ulta e këtër e pjesëve, e që është iman, e që është besim, qka me largu një dëmtim, një mundim nga rruga. Me largu një dëmtim nga rruga, qka është edukat? Në thonë dykush pa, pja ki dësë është mi mbajtë, me hedh brlogët për për rrugën Spolla. Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem po thot, me i largue brlogjet nga rruga, ata që ka e mundojnë se edhe oj diçka që e mundon njerëzit. Ju çet pun, e ti ja u largon. Ka thon Pejgamberi aleyhi salatu sallam hadith tjetër. E komponi një njërin në xhennet dhe pyeta, "Çu ky? Çu shka hin këtu?" I than me laçët, "I ka largue pengesat prej rrugës." Ka në xhennet, e pyeta, "Pse ka ikë?" Tha, i ka largu për e ngesat për e rrugës ama këto sot muslimant s'kan vak mi largu për e ngesat për e rrugës nuk kan vak pëse, që janë du morë me mesele tjera mesele tjera që Allah nuk i kale ju me hijati anë dhe me dhe të për nga meri sasallem ma e vogla, a që është iman është me largu për e ngesat nga rruga shikon me largu për e ngesat nga rruga është e mal, dhe pi malë dhe duhet me nënçmu vet vetëm duhet me nënçmu vetë Pastaj ka tha me nga samë vazhdimin e këtij hadithit, wal haya'u sh'abatu min al-iman. Dhe turpi morja është pjesë e imonit. Morë muskuç njeriu. Andaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith tjetër, "Këreqi turpi është xhair. Këreqi marias xhair." Përveç me një rast. Përveç me një rast. Ku është ai rast? Kur duhesh më pyet për fentanyl e sprit, u josh marrë se speveti. Jo, këtu, këtu nuk është haj. Mirë, po jashtë të cesajna, dhjetart, që sajna, kanë vënë drejtort, "Kërreqë është haj." Muskuç dhe më pas marrë. Pra, Allahu xhellahu ala dhe për njerëzve. Qi do ta shohmë se sahabët e, e shokët e pejgamberis a sallam kur kanë hyrë në banjë, Allahu i nderoft, kur janë vetmuë në banjë, për mupastru, me largu gjuno glokin dhe më mor pastrym dhe e largoi të keqën. Te dyçive nuk janë zhvesh komplet. Nuk i kanë heqë teshat. Dhe e kanë komunikuar këtë te të, të tjerët. Pse? E kanë thënë nga pejgamberi s.a.s.e.m në hadith do të thajë që mësonë na premton. Koha se pejgamberi s.a.s.e.m ka thënë mos u zhbulo çofta dashun se je vet. Kur kush nuk çaf, vetë edhe Zoti. Ai ka krijuar Ajo disë, ti takin trupit tan, s'ka nevojë me mshef. Hajt ka krijuç ashtu. Mir po prej trupit, ndaj Allahut është që ti mos mu mos mu zhvesh. Andaj Bubakeri Siddiqi kur nuk është zhvesh, mu zhvesh to komplet. Pse? Nga sa i ka ardhur mëtare për i Allahut e bareke, te bareke وتعالى. Andaj Maria është trup ë trupi dhe Maria janë pjesë të imonit. S'ka ndarje. E këtu çako lidhë irxhaja te derse te akides kimi përmend se çdo që e largon një pjesë te imanit dhe nuk e llogarit për imanit është murdhi pra e murxhiva apo çdo që e largon një pjesë thotë çuçë kjo nuk është iman vetë teori do të më besu nuk duhesh mukush për një më vetë shto më thon ti po të vjen më ore ama xhaki s'do do të më ore këto nëse e largon pjesën e veprimit nga imani çka është irxhaja me pajtimin e këtij dietar Adevon Ibn Qayyim el-Juzayni në Medarej el-Salikin ka sjell konkluzion se kush e nxjerr kët kaptin nga imani është fraksioni devijuar. Është fraksion i devijuar madje Ibn Qayyim i shtelë te jahmit këta njerëz. Pastaj, a di tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këto vëzë janë citate. Këto janë as dietare, sot muslimani kanë pak siklet për dietare. A, citet dietare do të bëshin në 3-4 herë. Këto citate Kë janë citatët pëngamberi sallallahu aleyhi wasallam. Ka thamë pëngamberi aleyhi salatu wasallam. El muslimu, me nseli me el muslimu në millisanihi u ajedihi. Ka thamë pëngamberi aleyhi salatu wasallam. Musliman është ajë cili muslimanët e tjerë janë të qetë dhe të sigurët nga dyse ndë. Gjuha e ti dhe dora e ti. Kur thotë pëngamberi muslimanë pra e ka përqëllim, i vërtet. Muslimani vërtet, me besim të pastor, është a i cili muslimant janë cigurë, ti shkon të shpia edhe hiq, nuk e ki gajle, se dikush ka për folë. Pse? Si tjetë muslimani vërtet, sën fole i ashtë pas shpine. Nuk murët me folë. Po si të fole, e ka gërvishin i manaj. Ka gërvishin, jo ka gërvishin i mani. Ama si tjetë muslimani vërtet, erë një njeri të e buhurera. Erë një njer të Ebu Hurejra, rralli allohuan, dhe i tha, ishte të mojtë dersaj, De mindone, sot, e, dhe Ebu Hurejra, ju parë me ndonë, njërësët entuziasmojën dhe provokohën nga, nga ligjeratët e, e soqme të djetarë, parëm do Ebu Hurejra, cili ka ditë me me mija hadithët e për nga mesra, po gjuë e ti ka qenë shumë e kulume, e njëtë për ditë e mazë ligjeratët njërën i ka thonë, o Ebu Hurejra, vëllohit kam vëllohit për hirtë Allahut, e borere ka thonë, meh, ka dalë ka dalë se shumë laftë madhë ke thonë tash, vla për Allah tha a muj me shti dorën te me në gjepin tanë edhe hitë që ti mos më, më mërzit bada taf shtirë tha heket që ketë vla, thuj shoka di shka thuj di shka tjetër thasht thuj shka dush, mështu i vla se, ka thonë, vërtet, vla i vërtet, është a i cili e futë dorën të gjepi vla u tjetër Dhaj, hissh nuk mërzitët. Merë sa dush o vla. Merë sa dush. Kjo është. Kjo, dhe më dhënë, të qenërit vla për Allah. Nuk është se Allah është i madhë. Ti nuk mërështë me për Allah i gare me këtë sene. Allah e ka vla për Allah. Aba. Apo, jahamishin. Jahamishin, edhpëse nuk është kushtë i jetës, jaham. Munë është me nejtë edhe, edhe pa mishë njërit. A dojka dhëmë, Mos toy bla për Allah. Thuaj diçka tjetër, leje këtë mohabet. A më është i dorën xhepin tan, edhe ti mos mosikletov. Jo mos mosikletov, po ku më diçka më non pastaj. Andaj ka hadithe që pejgamberi s.a.m ka fol në këtë mesele se muslimanit i lejohet, edhe pse na në këto kohra, normal se nuk kemi nuk kemi hapësira mbi këtë mesele, pse se nuk ka mri niveli i imanit të njerëz katsh. Nuk kanë mri. Andaj ta bëjmë sam, musliman i vërtetësh cili muslimanët e tjerë janë të sigurt prej djuhës dhe dorës për gjuës dhe, dhe dorës hadith jetër nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam të si në kanë zhere Budaudi kanë zhere Ibnu Hibbani kanë zhere Imam Ahmedi ka thamë pengamberi sallallahu aleyhi sallam in nël mu'min le ju drikubi husni khulu kih vërtet besimtari el mu'min dhe se këna përmen se mu'min është kallë me lartë se muslim med vërtet besimtari e arrin mesjelën e mirë të ti qarin dëra gjëtel sa i milkaim emrin dërejgjën, pozitën, gradën ati cili, vazhdimisht agjeron dhe vazhdimisht fal namaz në na file pra njani falët në vazhdimsi nuk e ndalë të falëri agjeron të hanetejte, takvali njëri devotshëm, nuk e ndalë të veprime pe nga mërë a.s. ja ka ka dzu një riu një, një, një burim tjetër që nuk është i tilë a e dini sa është të ranë më falë në file, në atën më falë, në vazhdimësi, dhe me agjërut hanë të ejte, në vazhdimësi, pa undalë. Zhikë, njënë mujë Ramazan një riu, a bo, lodhë, po me vazhdu e e iqë pa undalë, kjo ranë është, e qka pa për nga më sëramë? është një rrugë tjetër, e më rrinë këtë qka odë. Pro, a është i badet kjo? është i badetë. Ta për nga Tho t'i bën kajimi, bili ja shkon Tho t'i bën kajimi, bili ja shkon Ja te i kalon Me argument, me argument Hadithi tjetër shka vjerë Me hadithin tjetër E kanë pitë për nga merin sallallahu aleyhi sallem Kushe ka imanin matë madhë Kushe ka imanin matë madhë Kushe ka imanin matë madhë Sa njëri të këtër Kushe ka vërë Allah kiten matë fort E imanin matë fort, besimin matë fort Ka përgjit për nga meri sallallahu aleyhi vësëllëm ka dhëmë bën nga meri a.s. ekkmelul mu'minine imanen besimtart me imanin mat plot kush janë ahsenuhum khuluka ata që ka e kanë sjedhjen në më të mirë, e debin më të mirë a jashkoj ka? jashkon se ka mundësi adit i tjetër në sa i muslim që ka e përmenu në njëgjëratën e kaluar, ka gjëru është falë, ka dhonë zëqatë, ka dhonë sadaka, ka shatë jetërin, ka ofendu, ka përdosë, ka plachkit, ka mërtë të drejtatë, dhe ka cenuë dhe i shkojnë të miratë. Aja shkonë? Ja shkonë. Ja shkon. Hadith jetër, ka dhonë bëngamberi sallallahu aleyhu sallem, ma dinë se ka nëzirë, imam të tirmidhiju. Ma min shëj in, thil mizani, ath kal, s'kan mizan, ditë në gjikimi, ditë qka matranë se sa, se sa qka min husn el khuluk, sasa sjellja e mirë. Je sjell mirë, ke pas adeb, ke pas تربija, ke qen i skalit në gatmecele, rndon ditën e gjykimit rand. Rndon ditën e gjykimit rand. Ato do shohim me lein Allahu xhellahu an spjegimet e dietarve se njeriu kur ka sjellje të mirë, dietarët kanë thënë, "Ky e ka kuptuar imanin, ky e ka kuptuar Kje ka kuptu imanit. Dhe s'jelën e keqe argumenton se njeriu ka coptim të imanit mërenda. Ka coptim të imanit. Andë këtë janë adhidhe të pengamberi sallallahu aleyhu sallem, të zedhët i kam përmendje tartë, se njeriu nëse e ka imanin, nëse e ka s'jelën e mirë, e ka edukatën e lartë, kja argumenton se e ka rëndu besimin në zemrën e tina. Do dozhojm elayn Allahu Xhellahu Vela me shpjegimet e dietar rreth këtyre citateve çka i tham. Në këto citate, dikush thot mir, kreshto hadithe çka i përmendë. Pe çto ai diçka i përmendë. A bash bash shtoi kanë shpjeguar dietar? Bash kanë thënë debi koka për akidës. A bash akhlaqi me vërtet koka pjesë përbërëse. Do shtaj gji shpik, do shtaj gji fabrikua. Do shtaj nuk thon ata ashtu. Allë çish ka thon Ibn Hazmi, la ul al kutub Lulal kutub la nazana al jahalu mos mkon librat na kishin shkel jahilat ende kushtot ke çke dash çte pos sa çasto u nu vlloc çasto aja çte sa çasto mos mkon librat na kishin shkel jahilat ande allah u ka thon erun librin e ti me shpeqimet e dietarve thot ibn qaim al jawziya na librin te madarix es salikin na vullimin e dy te fache 379 faslun fi menziletil edheb kaptin mbi dispozitën dhe shkallën e edhebit, kumërin e edhebit u mime nëzil ka than dhe prej pozitave të fjallës Allahu Gjellewala i jakën e abudu i jakën e sta'in menziletul edheb prej domethanjeve dhe shkallëve të realizimit të fjallës ty të adhurojmë ty të Adhurojmë. Pse e mi krijuar Për që këtë realizim e si të jetë Apo, vetëm ti të adërojmë Dhe vetëm për e te e ndihim kërkojmë është një shkallë me nzilletul edep Shkalla e edepit A munë është ti me adhuru Allahun të këci? A munë është me adhuru Allahun të kënu? A munë është mi boj i badet Allahun gjellë u ala të fishlu? A munë është me adhuru Allahun gjellë u ala të fishlu? A munë është me adhuru Allahun gjellë u ala të u Kull ja. inna allahe laja Muru bil fahsha Thuj ka thënë allahu gjellu ala allahu, allahu nuk ërdhëron për amoralitet E ka qujtë amoralitet Ata kanë dash me bo haq hajj. Hajjën e të që kanë bo Janë zhvesh Kretë, komplet Hiq asni tesh se kalan Se ka thënë këto tesh e kanë bo gjuna Edhe kanë bo të avaf të zhveshur Kanë thënë grave më jam uncu Natën me bënë se Kogjamare Bënë të plajë ati Allahu narrit. Domanon, a mundet njeriu të adhuroj Zotin çdoj ai? Jo, po ka edeb, duhet me me vet Allahun çysh po do me ta adhurojë, se për dyshe nuk thronon, edhe e qujnë fahishë. Ka ndar njër njeriu mendon se do të bëj mirë, Allahja ka thënë ata amoralitet. Çfarë thot? Ka than Allahu xhelle xelaluhu, "Ya ja, ayyuhal ladhina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nar." Ka than Allahu xhellewala, o ju të të sidet kën i besuar, ruani vetvetën prej ziarit dhe familjet e juve dhe familjet e juve laku duh an-nas wal hijara ce lë ndjekse e atizarit është njeriu dhe dhe gurzit me njerzi dhe me gurri vlon dhe flakron zjari i xhenemit allahun ruajt në shpjegimin e këtij ajeti ka thënë Abdullah ibn Abbas dhe të tjerë prej komentatorëve thati ibn Kayyim el-Jauziye e kanë bërë tefsir këtaj ajet çysh Kur ka than Allah ru ne. Ru ne, ti më rruit me një anash kon menja, a më jam mësuar se let një kanja. A ç'të gjë edhe rui, s'tash çka dush ban, tranoj ose i dush. I Ims, mëso, a mësova valla? Po, a mësove parimet, po. Ta graj çish dush ti. A hinë çish në xhenat? Ebader. Kjo tallje, kjo kjo suxhrije. Kjo me ironi me me Zotin ton xhelaluha. Ka than Abdullah ibn Abbas, ku? Çka është ku rui? Familja dhe vetë bezarit allimuhum wa addibuhum mësoni ato dhe edukoni ato adukoni familjet e juve dhe fëmijët pra, e juve prë e deri më është pjesë për mëse ruajtjes nga nga zjari thot ibn Qayimi wa hadihi alladhhatu mu'dhinat bilijtima' thot kjo shprehje çka thot simbolizon gjithpërfshirjen e ruajtjes diku thot po duam të ruajt veten dhe familën prezgjarit, çysh më rujt ka dhënë mësoje dhe edukoje. Kjo është ihtima, me tubu kret kuptimet me një me një vend, me edukuar dhe me mësuar familjen tonë. Fal adabu tadbun qayimi, adabe edukata. Ijtima u khisalil khair fil abd. Fotosh me mbledh këret cilësitë e hajrit robin e vetvetën e tij. Nëse do dikush të podo mu ba i mir, besimtar i mir, edukoje vetvetën skaletë vetvetën gjëndëve vetën me me edukat thotë ibn Qayyim el-Jauziye bastai ul adab ثلاثه anwa adebi është tri lloje tash filloni ibn Qayyim el-Jauziye me idallu qarshi kujna ka adab qarshi përball kujna dhe kundrejt kujna duhet me urrit në raporte thot pejgamberi thot ibn Qayyim el-Jauziye el adab ثلاثه anwa adab me Allah subhanahu wa taala thot i pari për edebeve është edhebi me Allahun gjellë gjellalu -Gjell A na dhe të folmi sot për këta nësë në mësënë në Allahun gjellu ala Pasta i vazhdojnë me edhebët tjera I parë për e edheve me Allahun O edhebën me arësulihi Salallahu aleyhi wasallam Dhe edhebë me të dherguarin e ti Salallahu aleyhi wasallam Dhe të shofëmi se Mujerë rëdë vetëm ngritja e zanit Mi pengamberin Atëherë ka qenë ngritja e zanit Sot është ngritja mbi hadithin Vetë Shkon, shkon imani, shkon vejë për a shkon krejt Allahu në rrit A me ngrit zanën qëka do me than Mukon Ma tuf ka krija Mos mu dit musil me, me pengamberin tan Sallallahu aleyhi ve sellem Adhe Allahu që ka than La terfa'u Aswatakum Mos ingritni zanët e juve Tash billahi alaikum Qishtat i bën qajmë el gjozije Pash Allah Mu paskon kohën e sodit, mentalitetet e sodit, në kohën e atë at at at herëshmi, në atë bot, që ka kishë ndonë? Dikurishtot, qështu me foli, u kriki me sejle, unë jam pifilan, pifilan mahalë, që shkërinohen disa njerë, zapa. qështu të shme mpranua, së është zërë Allahu Gjellola për tije, asme nga beri sallallahu aleyhi ve sellem, ose kime ju nështruhe, e debi që ka aje kërkon, ose shkon imani, shkon imani, andaj Allahu Gjellola i ka qërtu bed Nomadët Se? Se zdinë musil me Allahun dhe pengamere në ti Sallallahu aleyhi Vesallam Pasë e ka dhanë Edebun me a qadhan, khalqihi I trejti prej edebëve Me kriesat e ti Edeb me kriesat e ti Duk e fillu nga Nga njëriju Ek shumër alë Pasë taj dhe da shofi mirejnë Allahu jellu ala Dhe lëshmurin në këtë edeb Pasë taj të dhe bënkajim e ljauzije Fel edebu me Allah Thelatëtu enua E tash, i pari prej edebeve i ka trelloje. Por ketë edebe është trelloj me Zotin, me pengamberin, me njërzit. Tash, edebe me Allah me është trelloje, tre konde. E para, si janë të lëmërëi, muamelet e hu, e njëshu behabi në kisatin. Thot, e para prej edebeve të malon është me erujtë vet vetëve të njëriju. Në raportin e ti me Zotin e ti, që mos të njëllose me mangësi. Je kërshia Allahut 24 orë. E dushme posë kujdesë, qysh, qysh e mendonë ata, qka mendonë për ta, qka perceptonë për ta, qëkon menja për Zotin tanë, gjithë qka, muamele, këta i dhe në raport, e ki kërshia ata, gjellë gjellë lu, jo me qenjën e tina, me ilmin e tina. Edita, si jene të kalbihi e njel të fitë ila gajri, me rujtë zemën të të nënë nga nga zhvendosja me dikun tjetër. Pra zemra jote duhet të mëkon nonstop me Zotin tanë te barde ke, Wa ta'ala. Ela bi dhikrillah titma'inul qulub. Me përmendjen e Zotit qetçohen zemrat. Do ta shohim se çka do të thonë kjo. Të do ta shohim se çka do të thonë kjo. Disa njerëz këtu sa bënë shalim. Disa njerëz kanë thonë se këtë shprehet Ibn Qayyim al-Jauziye janë shprehet asrat veç pejgambert më në mërija. Shu most kjo. Sevon si ka imel juziat për palcës imanit është mos mëshku me mendja. Kur, kur për di kan tjetër. Kur mos mëshku me mendja për di kan tjetër. Dashkurit tulet me shok, dashkurit tulet me fëmijë, dashkurit tulet me miç, dashkurit tulet me gruaj. Krej do të mëshku me mendja çe jenën nën në përcjellën e zoti Gjelle, Zotit xell xelluallah, Zotit tan. Kjo është shumë e rëndë. Kjo është shumë e rëndë. Mir po imani, imani e ban këtë meselë. Kjo është e dytë. E treta si yanatu iradatihi në të tallaq bimë yumqituhu alay ka thon me rujt dëshirën e ti me rujt dëshirën e ti mos lidhet me diçka tjetër kjo është shumë e vështirë çish ti lidhet shpirti për për këtë telefonin e mësh apo edhe pak mu gërvish zemra dridhat pak mu gërvish keri vetura gërvishet zemra pak mu gërvish diçka e jotja ha ti të rënditësh, luhatësh, që kje luhatë me, të ka lidhë zemra me diska tjetër. E plastikë ashtë të vlo. A të ka shku me një dhe njëherë, se më urdzu në di kontinjerë dhe një bërlogë, ti më të lëvizë zemra. Apo, mirë po, kjo ti të lëvizë, pse? Se je lidhë për ta. Ta ti bënë kaimi. Pre edhebit me Allah unë është Mosmutu dridh kurr zemra, mosmët livrit asni ar zemra, pse se diçka ti e ka humb, të ka humb. Pse? Sa do të olsun se e humb? Zoti Tanxhel lavala kije me vete. Andaj këtu janë tre kategori. Pastaj ka përmend fjalët e dietarëve në sharrimin e kësaj mesele. E para ka thënë nga Ebu Ali ed-Daqaq. Ebu Ali ed-Daqaq, me i vetë nuk po im tash me sharru çdonjani prej tërë, mirë po pak sa me dit kush ose ti kushtot se kush abe këngjeri. Ça ka thënë këtu? e buali e dhe kak është prej ulemave që ka imam dhehebiju e që unë el euhad el mun ferit unik prej djetarve el euhad radh gjindën kësi djetar ka thonë shprejet e ti janë shpreje nga mishket e nubua prej burimit për nga mberik ka o disa djetar që ka thonë Asal Basriut sykur hadith me fol nga të qatë shumë e ka e ka mësua ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam çkaqdon e Abu Aliye Daqaq Allahu me sherofu. El abd yasilu bi ta'ati Allah ila al janna. Ka than Robi me adhurimin çka e vandej Allahut mrin xhennat. Nadhurime orin xhennat. U yasilu be adabeh fi ta'atihi ila Allah. Ama me adebin nadhurim mrin te Allah. Ai gjithë qëllimi është mrin te Allahu xhelavala po na e duam xhennetin e duam kopështat e xhennetit i dojm kreça koti brenda mir po esenca është e Allahut se Allahu nuk e ka kriju për çata Allahu gjë që Allah nuk e ka kriju çanat lidhmi me Zotin ton xhel lavala ande e ka malkuet lojënda i ka malkuet përveç se janë halal ella ata mos mundu dridh zemra kur mos mundu dridh zemra kur ata ka thon njeriu me adhuri me mrin xhennet ama me deb me më Allahut mrin te Allahu te bareke we taala ka thon Ibn Ata rahimehullah al-adab al-wuquf ala al-mustahsanat ka than adebi esht mundal para gjërave të mira fa qila lahu ay thadikush çka do të thon kjo ma makna çfarë do të thon tha entu amiluhu subhanahu bil adabi sirran wa alana fa adab do të thon me trajtuar zotin tan të madhuruar me edukat të lartë kur jem shëft dhe kur jem haptasi. Qa të më dhonë kur jem shëft? Jenë dhomë kur, kush nuk është, vesht të je. E këtu është prova e imanit. Këtu është prova e imanit. Andë e ka thënë Omer ibn Abdul Azizi, mos u bëni shejtan që të shfaqën i të mirë për jashtë e tjeni të likë kur jeni vetë. Kjo shëtanë. Nëse shëtanë i mundet me shfaqët vetën, të mirë. Ka thënë, raport me zotin djesh simrena si jas si kat mure sikur nciell na hapësir a kjo shumë e rand kjo është edepi me allahun xhelalu ala kur je para më katë thu jo jo jo më shefaj tbaraka wataala sot ebu ali eddaqaq talibun qaymul jawziya na shpjegim ne edepit me allahun tebaraka wataala men sahabal muluk bighairi adab aslamahu el jehl ila el qatl ka thonë kushit rajton mbretrit, ha, kushit rajton mbretrit, pa edep, ka me e dërgu gjehli ti në nëvrasje, ka me e dërgu gjehli ti në vrasje, qka po do me thonë, nëse njëri ju kur shkon të mbretrit e kësa i bote, a mune shë mja nisë me kësi vala ati, mja mordë, sejnët mja qitë për toke ati, shak i nukës ta, praptoje, praptoje atë tjetërët, a, mishku mim shku në shpullë ati, a mune shë të, Njënënjë ati që ka të të dera të dilë jashtë, dhe se së pëmduhëshë. Me posinë dhe që rëditura, që ka do të ebo alije dhe kakë, që shtu si cilët e vrasin, e vrasin, po me allohu njëllu ala, që jështë shumë më e rëmë të rejtimi, allohu njëllu ala, ndoshtë ta breti, për kësaj do njënjë nuk të shëfë, se di, jaban disa, veprimaj nuk, nuk i vëren, po allohu cë një hik, Andaj e debi ma Allahun të run shkaterimin, të run prej pre shkaterimin. Ka dhënë Jahja ibn Muad, Arraziju. Këtë djetarë, është ka e kemi të sekë shpesh fjallën e ti, se ka dhënë të Allahun nuk shkohet në kam. Këtë kujtot? Të Allahun nuk shkohet në kam. Së mund është me mëri. Së mund është me mëri, kur. Ka dhënë shkohet me zemër. Këtë qëra dhënë në edeb, i dha të rakë al-arifu edabahu, ma ama ar Ka thonë, kur ajë cili e njefë zotin e vetë, nuk silët me edep me të njohurin, me Allahun Gjellu ala, ka thonë, shkatërohet me shkatërusit. Shkatërohet me shkatërusit. Dëmonë, ata shka janë shkatëru, pëse janë shkatëru? Se s'kanë edep me Allahun të bareke vë të ala. Ka thonë, Ebu Ali, e dhe kakë, në këtë mesele, tërkull edepi, ju gjibu të tërtë, kush e le edepin, edukatër me Allahun Gjellu al ju gjibu të tërdë, e obligon me u dëbue. I bënkaj me lëgjohëzije, kur ka folë dhe për edepin ma vonë, e bjen edhe i blisin, e ka, që i thoj në gjuën, e, e sokakit, e ka hangër, ka pësue, pse s'ka pos edep ma allahun gjellu ala. Bje sejzë dhe zbi. Pse zbi e sejzë dhe? Sënja më i mirë se kitë. Nuk të ka vetë aje më i mirë, bjerë sejzë dhe. Në munges e edepit, e ka poshe i tanë dherë ditën e gjikimit edhe pafund atje. Edhe kush i shkon masatina. Pse s'ka pas me edep me Allahun te bareke وتعالى. Unë do të gatham, kush e le edebin me Allahun e obligon me pardon. Çi kë shprehet pard, Allahu jela gabdor me iblisin. Del prej këtu. Del prej këtu. Faman asaa al adab ala al busati rudd ila al bab. Çi gatham. Kush nuk eh, dimu sill mi me edep Kur është brenda dhomës, nëse ja frumë Allah unë gjellë vahala. Dikushtot, se mund është me edep me mri. Po mësani, iblisi, kur ka bo adhurime, ka mri në altë. Adaj ma e vërtetët që ka tonë shekësëmë të imi e sa është prej të gjinëve. Dhe me adhurime, adhurime, ka mri në pozitët e me lacheve. Pas taj ka mor urdin së bashku. Me adhurime, ka mri në altë. Po kur ka mri në altë, nëse si e deri më funë me edep, bje. Qa thot, e bo ali e dekak. Nëse ti afrohesh derës dhe çlima të jesh e kocë atje. Dhe ku të meringj atje, s'ke edhep. Çka thonë? Shko te dera. Turid ila al-bab. E çojnë te dera. S'mundesh të mendojt atje. Çish ka thon Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith që kanë zerë Imam Bukhariu, "Falyalini, qul innaha minkum latummurim afur mua niser men që për juve. Latummurim afur mua niser men që për juve." Kjo është për argumenteve të edebit ka thanë pasaj u amen e se e edeb alel bëvi rrute dhe ila se jesët i dhe wab e kush sëri me edeb e dhe të dera ku e qojnë te, te ka fështatje kur i e mrejnë andohë nëse zdi musil mirë qatë dojnë, dy, dy qatë i ka dera rrimë më, mëzman pëtere po nëse e të dera nuk rrimirë qaj e vlo këtu dë një shtalatje andaj edhebi me Allahu në gjellëvala është të rëzikshëm nëse kur të hishtë në islam të i mund është me më mëri po nëse zvajshdon me edheb të përzojnë Allah të përzojnë të dhejra po nëse dhe të dhejra zdi musil qënë Allahu në gjellëvala ku ta humbi imanin Allahu në rujtë a da i bud ali e dhe kak e ka po e edhebin prej imanit ka dhanë Jahja ibn Muad men të edhebebi edhebi Allah sara min ehli me habbeti Allah ku silit me Allahun që shi takon Allahut, Allahut e ban për njëzve të dashur të ti, Allahut në bafë për të tëra. Me dashë të Allahu, një qast, një, ka maru gjithë shka për të i, ki fitu që shka nevoj më di shka tjetër, vesh një qast me dashë, me thanë që qikit e duhe, edhe u kry më abeti. A me gadan jahja, njëherë musil mirë me Allahun, qka Allahut e barek e vëtë ale, e të ban për njëzve qka, qka i do. Ka thanë Abdullah i mërë më bareki, Ka thënë, nahnu ila qalilin min el edeb, ahu e gjeminna ila këthiri min el ilm. Ka thënë, na për edeb, për sielje, kemi shumë ma shumë nevoj se sa për ilm, për dije, teorike, kemi ma shumë nevoj për, për edeb, për musiel, për me ditë raport me njerës dhe me Allahun të bareke, vë të ala. Ka thënë, Hasan el Basriju, kër është pëjtë cilë është edepi mëj mirë anfaul adab, ti është edebi më i mirë. Ka thon attafaqo fi ddin waz-zuhd fi d-dunya wal ma'rifatu bima lillahi alejk. Ka thon edebi më i mirë është me mësu fen, me kuptu fen, me u ndalme me me ajetet e Zotit xhellahu ala dhe me hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ke para. E dyta, zuh ndonjë. Mos me dashkë dënjë. Jo në kuptimin e dervishave, jo. Qi me ja dawn parën e mer, ama isë do këtu. Mi thona për mërë që to për Allah, po Ki nuk është zahit Ja, jo, zahit është e ka parë dhe jep tjere dhe. Ama me morë parë nuk është zahit lëk Me dhanë parë dhe zahit lëk Ka dhe në zuhë dhëmë fitë dunja Mësme dashë dunja e Dhe me ditë se qka ki hakë të Allah Qka të obligohët kërshë i Allah Obligimën dhe Allah të bareke Va të ala Pastaj ka përmeni bënkajim El Gjauzije Edhe një fjalë të Ebu Hafsit Allah më sh qka është edhebi me Allahon edhebi me Allahon qështë që të mësivë me Zotin ton gjelle, gjelle gjelalu hu ka than edhebi me Allahon gjelle wala ka than husnul edhebi fil dhahir unuanu husnul edhebi fil batin ka than nëse e shifrin njëri të si mirë prej për jasht argumenton së është i mirë edhe prej prej brenda pse se edhebi vlezer nuk mundet njëriju me bajt në gjdo gjendje po nështë Bat a këtorë 5 minuta, bat a këtorë 2-3 orë, bat, fabrikot, busqesh, mirë, po 24 orë, me që njeri ju e debli, i edukumë, së mundet mu kanë kjo, a daj mënafikat, kanë kesh pak, pasaj pas shpijinë, kanë botjera, kanë lafdru pak, e kanë shashonë, së mundet e vazhdun këta. E nëse njeri ju vazhdimisht e debli, të shpija, por jashtë, në fushat punës, mrenda, ka të këtë cilët, ata rakë argumenton se për brenda është pse se s'mund të me bajt ato. Diçka që s'është e jotja, ajo ka më dal. Ajo ka më dal. Atë ka thonë, "Për i përjasht kur është i mirë, është edhe për brenda i mirë." Fal adabu ma Allah husnu suhbeti ma. Ka thonë edebi me Allahu është mushoshru mirë me ta. Jam në shok me ne i të mirë me ta. Se ti kur dër para Allahut namaz, aq ata më thonë ifol Allahut. Ne tashojmë se edhe hadithin që ka cek Evon qaimul jozie permes me ngrit shikimin nalt. Kjo është prej Edebit me Allahun xhallahu ala. Nuk mundesh me shikuar ç'i dush ti. Dush me ul kokën, dush me ul syrin. Andaj ditën e gjykimit kërret çafirët kanë me dal shaakhisatan absaruhum, të furur syt e tyre. Pse? I tutën Zotit. I tuto. Dhe mundohen tash me arrit, atash as nuk kanë arrit në këtë dunjë. Haj hat, haj hat. Sa larg është ajo çka sinohet. Andaj qadan, më shoshuro mir me Allahun xhallahu ala. Çish bi iqai al harakat al zahirah wal batinah ala muktada al ta'zim wal ijlal wal haya ma usil mir ma allahun isht lvizjet e tua dhe mos lvizjet e tua ç'shiko edhe kur lvizesh edhe kur s lviz jetonai jetu mendu edhe kuto ka adet me allahun jallahu ala edhe kur jetu lviz ka adet me allahun jallahu ala ka thon edhe lvizjet edhe mos lvizjet duhet më konë përputhje me çka? Me madrimin e Allahut, me lartësimin e ti, edhe me turpin para ti. Më konë i turpëshme para ti. E ketë el haja e spikon i bënkajim e gjozijit, çka do me thonë pas taj? Se njëri ju si, si e realizon turpin me Allahun të bareke vë të ala. Pas e ka dhënë, ke hali me gjallis il muluki vë musahabatihim. E si dush me ditë me shemblë praktik, qysh, ka thonë qështë silën njërëzit që ka janë nga të mbretit qështë silën njërëzit që ka janë nga be a ki pa mbret qështë silën rrët atina që ka ndorën e ti parandori ka dale folin o krijetarë që shpëthue e e ullëzanin e shlën një dhath nështak gabim mundohet me, me, me u servilos me ta në kulmin e përgdheljes pëse i tutët ka thonë qështu edhe ma shumë nga shi Allah u te bareke wa taala pastaj ka dhan Abu Nasr al-Sarraj dhe me kete e thepfundojna ka dhan enasu en fil adabi ala thalath tabaqat ka dhan njerzit ne edeb jan tri klas tri shkall amma ahlu dunya ka dhan sai perket njerzeve te ksa i bote qe njehofin kete dunjo dhe jan mashaum te hanum ka ka kjo bote ka dhan fa akbar adabihim fil fasahati wal balagha Ka thonë, e debi maj madhi tërë është fasaha wal belagë. Me folë me stil të gramatikës, me gjuhë të lartë, dhe me kullu e shmëri të, të gjuhës. Edhe belagë, me metafora. Nuk folë, zakonëshën. Këta e studiojnë mirë njërës të kësa i bote. Wahiv vëllë olumë dhe mirujtë shkencët. Mirujtë shkencët. A da njërës ka mirën me kimi, me fizikë, me biologië, që hulumëtojnë aj aj keni padën ar ata tu tu u bosi çorë dit? Jo, ja, ata janë çejt, shumë njerëz të çejt. A ki pa mjek specialist që ti mundesh mos i lë me ata çish dush? Jo, ja, ta detyron sjellën e tij. Çish ta detyron? Dushmënoi të kadale. Ulo çad prit tranc atje. Domthon, kan e dep të të caktuar. Me çat e dep aj mundet të arrit ku ka arrit. Përndryshe, nuk arriyet. Wa asma wa asma'il muluk wa ash'ar al-arab. Ka thonë dhe, në ruaj të janë e historive dhe poezive të arabve. Pas të ka thanë, o emma ehludim, sa kë, përket njërzve të fesë, qëllat janë edeblit për njërzve të fesë, ka thanë, fë ektheru e edebihim, shumica e edebive të tyre janë në rjadotin në fusë, me gdhen shpirtin, me gdhen dhe shpirtin, në kena po me gdhen gurë, ama me gdhen shpirtin, Në këna pa me skalit gurin, me kalit e me skalit, me gdhen dhe dhe me shkrujt diçka në ta. Ama shpirtin, kjo është sendi maj vështirë që ka egzistuan, që ke libe që ka kam paramej, me deri gjusë selikin, është të vendosur në skalitin e shpirtit. Në skalitin e shpirtit. Ka thonë, e para, me skalit shpirtin, e dita, u të të dibu lë gjavarih, me i eduku gjymëtyrt. Me eduku i eduku gjymëtyrt. Qështë da bere i bën Allahu edhe namaz nga ka kërkue me ba edep me ta në lëvizjet e trupit. Qysh, ka thonë, metë të këbir, ka dale. Andaj, shartë, rukën, shtilë, patësinë s'ka namaz, është të me njënë, qëtësia namaz. A mund është për falë, të, s'ka namaz është. Na, të me njënë, ka dale në morë namaz. Ka thonë, pasaj, kur të rrish para ti, qysh, ka thonë, rrish si miskinë. Ka thëmë dërsa jam pajtu krejt popojt se me nejtë si miskin para dikujna është me nëzir dorën e djatë në bitë majten edhe me nejtë qështu para ti A është namazë qështu? A ba? Qështu Pse? Se du është me ndejtë para lotë me edep me ditë kush i e tie, kush është ai Andaj qështu i rinë ata mbretërme qështu i rinë Pse? Se i frigoën atërë ka respekt për ta ku i desën ndaj, ndaj tërë Andaj me i eduku, gjimëtirt e trupi, qish me leviz, ruku, qish me nejt, adaj pengamberi sallallahu aleyhi sallam e ka ndalu në ruku dhe sejt dhe mu lezu, Kur'an, se? ruku dhe sejt dhe se lezot, Kur'an, dhe është ndalu me, se, se Kur'ani është fjale Zotit, nuk bje posht, së bje posht, po t'i thu, unë jam të adhuru allohon, pa më jo posht, këtë jesht nalt, këtë jesht nalt. Jesh nalt, andaj, mi eduku gjimëtirt e trupit, mi eduku, gjymtyrë të trupit. Do ta shohim më detajisht në leksionat e ardhshme. Wa hifdhul hududi wa tarku shehawati. Dhe edebi tred, i tretë i njerëzve fetar është me erujt kufirin e Zotit, halladin dhe haramin dhe me ilon e pësht. Me ilon e pësht, me ilon shikimin haram, me ilon amoralitetin sendet e liga, me ilon gjuhën e lig, të gjitha çka doja me pësht, të gjitha me me i braktis. Thot ibon Kajim e Lgjozije duke komentue fjalën e Ebu Sarrajit, ka thanu emma em, ehlu lxususije. Ibon Kajim i do pak me kaluve. Pak. Nuk e, nuk e begenis, nuk e përqen, i pëlqenj. I doket pak jo. Shiko subhanallah sa, sa shumë janë gjitë. Shiko ki sa, sa fështire ka prue. Ibon Kajim i do me a kaluve. Jo, sa shqe ka që alako. Qaka, thot sa i përket njëzve alamat zxedur. Ka than, e ektheru e debihim, e debihim maj madh i të rështë, fi të harat il kulub me i pastru zemrat me i pastru zemrat u e muraatul esrar dhe me i rujt sekretet qa me dhe me i rujt sekretet e ka për qëllim kur të vinë ti e kështu tindza të hinim endim i, i keqë për Allah të e mërë dhe e qëtë jasht kur kush se ka për atë sekret ka hi ka një tindza a më ti që ka për e ka për e ndirë jasht pse? stakon se kive e ndi këtu dili jasht qka drirë dhe qka e keqe për fejnë, dili ashtë, dhjenë di qka negativë për pengamberin, se zemë, dili ashtë, se nuk e lenë, as sekret me i di qka, mura atë, më kujdes, mës me i di qka, pasaj, u lëvefe u bil uhud, dhe me i realizu premtimët, me realizu premtimët, u hivë dhullë vakt, dhe me rujt vaktin, me rujt kohën, kjo është prej, e hlë lë khususie, njës më të zx Nuk mund është ti me njëtë mazgjëdhur kur du shtë ti me thira ta, kur du shtë ti me dalë me ta, hajde dala, hajde shëtit me ja. Elul khususie, ata kan edep. Kan edep me vetë vetën, me zotin, me pengamberin, me sallallahu sal, a sallam, dhe me gjithë qka qka që e rrethën. Andojt, nuk mund është me ja grabit kohën. Tjetra, wa killetul iltifati ila lkhawatir. Dhe shumë pak, ata miren me imaginata, me fantazia. Së miren, nuk miren me me fantazji apsë se e jetojnë emrin e Allahut El Hak. Djatëra wa husnul adab fi mawaqif al-talab, ka thonë dhe janë edebli kur e kërkojnë ilmin. me me Allahun, kur e kërkon ilmin, janë edebli. A do të dashur nëse edhe për përfitimit të akides dhe besimit dhe imanit është Kurani apo? Qysh e shtojmë na imanin me Kur'an? A mund është tu ngajte me lexue? Po e banalizoj për ta kuptuar sa është e rëndësishme kjo. Jo dush me mora vdes, mu qetsua, mu kon i çeit me çe librën Kadale, me lexu Kadale tertil si i dush mu të shtoj imani. Po ndriçë smunot. S'ka mundsi. Allë ka thon, me kon i edevli në me, me kërkimin e dijes. Jo si do. Hoje në llogaritë internet. Kallzo më pak se çtu, ketë di po pak qëtë kanë që nuk ka ngatrua. Sa ja diën kërkosh këto? Andaj Jibrili ka ardhe pe pejgambësa me libdinje e ka bashku gjunjt dhe ka ra kështu me gjunj. A do e, kapit. e me ka pyet. E më konojm al-Xuzej që haspëku këtë, këtë hadithën e libër të veçantë. Pastaj ka thënë wa awqatil hudur dhe njerëz më të veçantë, çka i ruajn kohën e prezencës. Janë do shprehe se kanë nevojë për çalim. Koha e prezencës çka do të thonë? Koha ku nka ardha hadithe, sen çato ku Allahu i përcjell rob me veçantërisht. Por shemo para sabahit, apo në kohën e pjesën e tretën natës, në xhumon pas xumos. U ka tha mëson, çdo hadith që ka hart për kohë të veçantë, ki e runa atkoh. Kujdeset për atkoh. Wa maqamatil qurb. Dhe kujdeset me mri, gjendje, më juafru Zotit. Më juafru Allahu xhellahu xalalah. Nuk i intereson më afru te dikush. Do më afru te Allahu xhellahu xalalah. Këto janë prej Për Ejdevit, elusimi Allahun xhelalu veala, çka Allahu te bareke ve taala, na bën të edukuar me Zotin ton, na bën edebli me Allahun xhelalu veala, elusimi Allahun te bareke ve taala, çka Allahu xhelaljalu ti pastron zemrat tona nga çdo mos edukat me Zotin ton, elusimi Allahun xhelalu veala, çka Allahu te bareke ve taala ta ngritë ditën ton, elusimi Allahun subhanahu ve taala, çka Allahu xhelaljalu t'na mson mkan edebli me Allahun me pejgamberin ton sallallahu alejhi ve sellem me njerëzit për rastneve, elusimi Allahun xhelalu veala, çka Allahu te bareke ve taala t'na shtondë Dhe në Kur'anit, dhe në sunetit pëngamberi sallallahu aleyhi sallam Elusim Allahum gjelle gjelaluhu Që Allahut në rrit motivin, të në eqbillan energjin Në mënësën që të mësojna pre librit të zotit Pre sunetit pëngamberi sallallahu aleyhi sallam Dhe ti mishrojna këto në jetët tona Në trupat ton, në gjimëtër të tona E kulu qavli hadha Vastagfirullahi li Vë lakum fastagfiruh Innahu huve l-gafur rruhim Vë l-hamdu lillahi rabbil alamin